почавши активно скуповувати дешеві квартири через підставну фірму, яка належить йому особисто, а потім, потримавши ці квартири, він почне потроху гратися з цінами, задавати їм тон, зрештою регулювати. І буде не так, як вимагатиме ринок, а так, як захочеться йому, Семенові, не туди маку. Що там казати? Надлишок грошей у складній для економіки часи грамотна людина завжди може використати собі в прибуток. «Два тижні», – повторив він. Постукавши до кабінету, зазирнула секретарка. Повертати голову, аби переконатися в цьому не треба, банкіру пізнав її по парфумах. Сам вибирав, сам дарував. — Ну, — запитав він, — вибачте, але сказали це терміново, на стіл. Не туди мак знав, що секретарка зайшла з пакетом, який в офіс доправив кур'єр дві хвилини тому. Банкір навіть знав, що в цьому пакеті. Процокавши каблучками, секретарка перетнула кабінет, лишила пакунок на шефовому столі і вийшла. Коли двері за нею зачинилися, банкір підійшов до столу, взяв пакет, розгорнув його. Там була коробочка, а в ній дешевий мобільник. Настільки дешевий, що Семен Нетудимак вже забув про існування таких моделей. Увімкнув телефон і, оперуючи стрілочками, зайшов у меню, вибрав розділ «Контакти», які очікувалося, там був забитий «Один єдиний телефонний номер». Натиснувши кнопку, банкір викликав на зв'язок абонента. Почувши відповідь, привітався і так само отримав привітання, як завжди, сухе і ділове. «Лінія не прослуховується», – нагадав співбесідник, – «але Семена, як завжди, коротко і по суті. Коли коротко, то план працює. Як я і здогадувався, мій водій Микита – Міліцейська кочка. Перевірено? Не шпигономанією? Страждаєш? Сам довго не вірив, але сумнівів уже немає. Тому сьогодні я вже злив через нього інформацію про те, що... За два тижні повинно відбутися дещо важливе. Тепер менти на низькому старті. Правильно. Ти не перемудрив там? Дивись. Часто таке буває... Шифруєшся так, що в результаті сам себе намахуєш. Це геніальна комбінація, не без гордості промовив не туди мак. Нехай менти чистять зброю та пір'ячко, нехай морально готуються брати мене за зябра. Напередодні дня Х Микита випадково довідається про час і місце проведення операції. Що саме відбуватиметься, Ніхто далі не знатиме. Раз мене пасуть, значить готуються до того, що не туди мак зібрався серйозну справу замутити, тому міліція підніметься в ружо, але сюрпрайз у тому, що засідка, яку вони старанно влаштують, чекатиме зовсім не там, де все справді відбудеться, поки вони підтягнуть свою кінноту до місця, названого моїм водієм-стукачем. Ми тим часом спокійно, без зайвого гвалту, провернемо оборудку практично в них під носом. Так, як ти і пропонував. Хай потім миють ззади після начальницьких пістончиків». Логічно, схвалив банкірів співрозмовник. «Простенько, навіть без особливого смаку». Зате ефективно, майже як обухом по голові. Ну, а після цього? Що, думаєте, робити з водієм? Закопаєте чи втопите? Втопити, закопати, спалити і попіл розвіяти. Один чорт душа піде на небо, риготнув не туди мак. Тільки хай стукач поживе. Бо якщо я накажу Микиту грохнути. Менти точно допруть. Розкрив я його, а так просто вижену. Доколупаюся до чого і викину. Не будеш проти, якщо я його підберу. Корисно мати десь біля себе стукача, знати, що він стукач, і так само морочити лягавим голови. Запросто. Вважай, домовилися. На все, відбій. Закінчивши розмову, не туди мак витер номер із пам'яті телефону, витягнув сим-картку і зламав. Покротив непотрібну вже трубку в руці, тоді жбурнув її в смітник. За нею полетіла зіжмакана коробка. Мостившись за робочим столом, він вирішив знову розважитись. Набрав зі стаціонарного офісного апарата службу секс по телефону. Люб'язно погодився, аби йому передзвонили і з задоволенням уявив, як міліцейські оперативники зараз слухають цей жіночий еротичний монолог, підвиваючи відзбудження. П'ятнадцять хвилин їм цього разу досить. Коли приємний грудний жіночий голос почав свою еротичну моновиставу, не туди мак потер руки. Навіть хай лягаві будуть сто разів хитромудрими, ніколи їм його не перемудрити і не дістати. «Цього мудака мені вже не дістати», признався майор Павло Шалига майорові Петру Швидкому. Друзі зустрілися на обіді в барі неподалік від міліцейського главку. Тут навіть оцій порі не буває надто людно. Народ підтягується переважно ближче до вечора, причому ціни, проставлені в прейскуранті, Придбачали, сюди ходять недешеві алкаші, викладаючи за горілку, коньяк, віскі чи текілу. Серйозні гроші ці серйозні люди мали право розпускати тут язики більше, ніж будь-де, адже вважалося, ніхто зайвий та надто випадковий сюди не зайде. Цим користався бармен на прізвисько Джо Кокер, який вважав себе людиною без віку. Дещо ця правди в цьому була, ніхто не міг упевнено сказати, скільки років цьому завжди ладенько поголеному, ідеально підстриженому, білозумому та напрасованому чоловікові. Навряд чи менше, ніж 25, але точно не більше 40. Правда, дехто з міліцейських оперів за бажання міг зазирнути в його особисту справу, і точно сказати, скільки насправді живе на світі цей вічно молодий чоловік. Справа в тому, що час від часу він зливав певну інформацію до управління по боротьбі з організованою злочинністю. Зокрема, був на оперативному зв'язку в опера Данченка, хоча про цей факт біографії Вармена знало кілька колег опера. Тому часом просили Данченка поділитися барабаном за что потом?